muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata dia "samitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yuhibbu al-'abda Ayah Al-Abdat Taqi Al-Ghani al khafi atau kama kau Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kata, Inna Allaha yuhibul Al-Abdat Taqi Al-Ghani al khafi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Suka kepada hamba dia yang bertakwa Hamba dia yang kaya Dan hamba dia Yang tersembunyi Hadis itu hadis sahih Riwayat Imam Muslim Maksudnya ialah Kata Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala yang dimaksudkan dengan Allah SWT suka kepada hamba yang bertakwa, yang kaya dan yang tersembunyi itu ialah Allah suka kepada hamba yang takut kepada dia. Maksudnya tak berani buat benda yang Tuhan larang. Dan hamba itu bukan sahaja al abdul taqi bukan sahaja hamba yang bertakwa, bahkan dia adalah hamba yang ghani al ghani maksud dia kaya Imam Nawawi rahimahullahu taala kata yang dimaksudkan dengan al ghani itu yang di, al murad bil yang dimaksudkan dengan ghani itu ialah ghinan nafsi iaitu kaya jiwa bukan maksud kaya harta Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang bertakwa, hamba yang kaya dan hamba yang tersembunyi. Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada hamba yang takut kepada Dia. Allah suka kepada hamba yang kaya jiwa. Kaya jiwa maksudnya orang yang diri dia penuh dengan mahmudah dengan sifat-sifat yang terpuji. Kaya jiwa maksudnya orang yang tidak tamak. Kaya jiwa maksudnya orang yang tidak lekas marah. Kaya jiwa maksudnya orang yang tidak ada di dalam diri dia sifat-sifat yang tidak elok. Sifat-sifat mazmumah Tidak ada dalam diri dia. Dalam diri dia hanya ada sifat-sifat yang mahmudah. Sifat baik. Sifat sabar, Sifat taat. Sifat merendah diri. Tawabu. Qana'ah. Berpada dengan apa yang ada dan sebagainya. Maka ini dia panggil Al-Abdul Ghani hamba yang kaya Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada hamba yang bertakwa hamba yang takut kepada Allah takut dalam maksud kata tak berani buat benda yang Allah lawat takut dalam maksud kata sentiasa buat benda yang Tuhan suruh Allah juga suka kepada hamba yang kaya jiwa yang jiwa dia, hati dia penuh dengan sifat-sifat yang baik dan Allah suka kepada hamba yang khafi. Khafi maksud dia tersembunyi. Maksud tersembunyi ialah hamba yang tidak terkenai. Dengan kerana tidak ada kedudukan. Itu maksud tersembunyi. Tersembunyi daripada pengetahuan orang ramai. Orang tak kenal dia. Dia bukan satu orang public figure. Dia bukan satu orang yang disebut-sebut oleh semua manusia. Sebaliknya dia ada satu orang yang Allah Subhanahu wa taala kenai Maka Allah suka kepada orang yang mempunyai tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma ba'at allahu nabiyyan illa ra'al ghana Faqala ashabuh Wa enta ya rasulallah Qala na'am Kuntu ar'aha ala qararih li ahli makkah Atau kama kal hadith sahih riwayat al-bukhari Nabi SAW bersabda Nabi kata tidaklah Allah bangkitkan seorang nabi melainkan nabi itu pernah menjadi pengembala kambing Nabi sebut begitu Nabi kata ma ba'atha nabiyan illa ra'al ghanam Allah tidak akan bangkitkan seorang nabi melainkan nabi itu biasa bela kambing begitu bila Nabi kata begitu faqala ashabu sahabat-sahabat tanya Nabi Sahabat kata wa anta ya Rasulullah adakah kamu juga ya Rasulullah Wahai Rasulullah kamu pun biasa bela kambingkah Nabi jawab na'am Nabi kata ya Kuntu ar'aha ala kararit li ahli Makkah Nabi kata adalah aku dulu, masa zaman aku kecil-kecil dulu, aku bela kambing di satu tempat yang bernama Kararif. Iaitu berdekatan dengan Mekah. Dan aku bela li ahli Mekah. Bela kambing kepunyaan orang Mekah. Dan aku dibayar upah di atas bela kambing itu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Beberapa pengajaran kita boleh ambil daripada hadis-hadis ini Yang pertama, pengajaran yang boleh kita ambil ialah Allah SWT dia suka kepada hamba dia yang tidak sombong Yang tidak besar diri Yang tidak takabur Yang tidak rasa dia betul orang lain semua tak betul Allah suka kepada hamba yang mempunyai sifat tawarah Allah suka kepada hamba yang dia merendah diri dia. Sedangkan rendah diri itu tidak membinasakan kehormatan dia. Sebaliknya rendah diri itu mengangkat nertabat dia. Kesimpulan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala suka kalau sekiranya kita orang Islam jadi umat yang merendah diri. Kesimpulan yang kedua yang boleh kita ambil daripada hadis-hadis ini ialah untuk menjadi pemimpin. Mesti biasa susah. Maka dengan kerana itu Nabi kata ma nabiyan illa Allah tidak akan lantik satu orang manusia jadi Nabi. Melainkan dia pernah bela kambing. Maksud dia ialah dia biasa susah. Belak kambing tuan-tuan. Tak ada orang yang melihat orang bela kambing ini dengan pandang hormat. Hormat dunia. Tidak ada manusia akan hormat orang apabila orang ini hebat atas dunia tapi kalau orang ni tidak ada tanda-tanda hormat tidak ada tanda-tanda tidak ada ciri-ciri yang wajar dihormati di atas dunia maka manusia sering tidak hormat orang yang seperti ini ini hakikat ini hakikat manusia lebih gemar kepada orang yang mempunyai kedudukan, lebih gemar kepada orang yang ada duit ringgit banyak lebih gemar kepada orang yang Hidup bermewah-mewah, besar dan sebagainya Manusia lebih cenderung ke situ Manusia lebih rasa selesa untuk hormat orang yang begitu Sedangkan Nabi SAW bagitahu dekat kita Kriteria untuk menjadi Nabi Nabi makna dia pemimpin Kriteria yang diambil kira untuk jadi pemimpin Adalah orang itu biasa susah Kerana apabila dia biasa susah bila dia jadi pemimpin dia selalu ingat orang susah. Tapi kalau orang yang tidak biasa susah jadi pemimpin. Dia tak pernah susah maka dia tak pernah faham macam mana orang susah. Maka dia akan menjadi pemimpin yang lupa untuk membela orang-orang susah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat kita dia sendiri Nabi SAW sendiri dia kata kuntu araha sesungguhnya aku dulu belak kambing nabi kata ala qararit ada dua tafsiran perkataan ala qararit ini satu tafsiran dia kata qararit nama satu tempat dekat dengan Mekah maka maksud hadis ni nabi biasa belak kambing di satu tempat yang bernama qararit Maksud yang kedua, dia kata kararit ini adalah sejenis matawan. Sama macam dirham, macam dinar, macam ringgit, macam pound, macam dolar, maka satu daripada matawan itu kararit. Maka jadilah maksud hadis ini, Nabi kata aku bela kambing dan aku dibayar dalam bentuk kararit. Dalam bentuk upah duit. Walau apa pun tafsirannya, hadis ini nak bagi tahu dekat kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa belakambi. Dan nabi bela itu bukan kambing dia, tetapi kambing orang. Nabi bela kambing itu dan nabi menerima upah daripada belaan kambing itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca tu cukup untuk mengukuhkan apa yang kita kata tadi bahawa orang-orang yang tawadhu yang rendah diri ini adalah merupakan orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ada sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Allahu 'azza wa jalla in aghlab awliyai 'indi la mu'minun khafiful had zuh من الصلاة احسن عبادة ربي واطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نفض بيده ثم قال اجلت منيته من قلت بواكيد قلت دراس atau كما قال حديث صحيح روايات الترمذي النبي sallallahu alaihi wasallam bersabda kata dia Allah ada berfirman dalam satu hadis kursi Firman Allah sesungguhnya dalam banyak-banyak orang yang aku kasih ada satu manusia yang aku paling kasih Tuhan kata begitu Sesungguhnya dalam ramai-ramai hamba yang aku kasih ada satu jenis manusia yang aku paling kasih, Tuhan kata. Yaitu mukmin, satu orang yang beriman kepada aku. Khafiful haaj, tidak sahaja dia beriman, dia adalah merupakan orang yang tidak ada banyak harta. Khafiful haaj maksud dia qalilul <khafiful> mal wal aial dalam bahasa Arab dia kata begitu. Maksud dia orang yang tidak banyak harta dan tidak ramai anak pasal apa dia kata gitu. maksud dia orang yang tidak ada banyak harta dan tidak ada ramai anak orang ni kurang rasa riak dan bangga biasanya begitu manusia ni bila duit banyak sendirinya dia jadi sombong. sendirinya bila duit banyak cakap pun lain tak, nah, ini semua adalah benda-benda yang menyebabkan manusia berubah kalau dulunya, dia satu orang yang rendah diri, tawabak, tapi hari ini dengan duit yang banyak ada ke dia, dengan kedudukan yang agak tinggi, Allah Allah amanahkan dekat dia, dia jadi lain sikit. Bercakap pun lain sikit, marah pun kedok duduk kerap, dia jadi macam tu. Ini kebiasaan bagi manusia. Apabila manusia ni diuji dengan duit banyak, anak-anak ramai, semua pun berjaya-berjaya, dia dah mula jadi lain macam. Maka lain macam yang berlaku dalam diri dia tu menyebabkan dia jauh daripada Tuhan. Maka dengan kerana itu, Nabi SAW beritahu dekat kita. Nabi kata Allah ada berfirman. Allah kata di antara ramai-ramai orang yang Allah suka, ada orang yang Allah paling suka. Orang itu ialah yang pertama, dia mukmin Dia beriman dengan Allah. Yang kedua, khafiful had. Dia satu orang yang harta tidak banyak. Anak yang nak dibanggar pun tidak begitu ramai. Zuhazin minas falah. Dia merupakan satu orang yang diberi habuan dengan sembahayangnya. Zuhazin maksudnya ada habuan. tuan, -tuan sembahyang ni sebenarnya habuan. Bukan semua orang boleh sembahyang. Kita terso tengok orang, kita tengok diri kita sendiri. Diri kita sendiri ni umur berapa? Agak-agak yang kita sembah yang cukup lima waktu. Benda ni adalah satu benda yang perlu kita insafi bersama. Kita kena insaf benda ni. Kita tanya diri kita, sebelum cakap kau kita tanya diri kita sebelum tidur, kita ni umur berapa baru kita sembah yang cukup lima waktu. Sembah kita jaga betul. Umur kita berapa? Sedangkan kewajipan menjaga lima waktu semayang ini berkuat kuasa pada tarikh kita balik. Daripada tarikh balik kita, sampai bila baru kita ni jadi satu orang manusia yang dalam kepala kita semayang tu ada. Kita rasa tak semayang, kita rasa tak selesa. Kita rasa tak semayang, kita rasa rimat. Kita rasa tak semayang, kita rasa lemat. Kita tak semayang, kita rasa benda tak selesai bila baru perasaan itu ada dalam diri kita maka orang yang perasaan itu ada dalam diri dia sejak daripada dia akil balik dia merupakan satu orang yang jaga tentang semayang dia ni zuhazin minasolah merupakan satu orang manusia yang sembahyang itu adalah habuan dia satu habuan Tuhan bagi ke dia habuan baik Tuhan bagi ke dia dia jadi satu orang yang menjaga semayang sejak pada awal lagi dah maka ini kriteria yang kedua kriteria manusia yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala ahsana ibadata rabbi kriteria yang berikutnya, dia adalah merupakan orang yang apabila beribadat kepada Tuhan dia ahsana ibadata <Sessizukat> rabbi ibadat dia diperelokkan seelok-eloknya dia tak buat cincang kalau sembahyang pun diperelokkan sembahyang itu. Daripada tak berwuduk tu diambil dengan sempurna, dengan baik, dipelihara, dijaga segala sunat, segala rukunnya. Nak sembahyang tu pakai pakaian tu pakaian yang sesuai untuk mengadakan raja kepada segala raja. Tuan-tuan, kita nak dapat PJK pun kita pergi tempoh baju baru di kedai. Kita nak mengajar belajar dunia Tiba-tiba kita nak mengadap raja kepada segala raja, kita pakai kempelikat saja. Tentang boleh bayangkan betapa kurang adabnya kita dengan Allah. Kita nak terima satu pingat yang tak laku di pajak gadai. Kita nak terima satu pingat yang tak tak laku dalam kubung. Pun kita bersiap, habis punya bersiap. Kita nak mengadap Allah SWT, Tuhan yang mempunyai syurga dan neraka. Kita pakai kain saja. Maka orang yang macam ini dia tidak memperelokkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memenuhi kriteria manusia yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata dia antara ciri-ciri orang yang aku suka di kalangan orang-orang yang aku suka. Maknanya dia ni cream of the cream. Daripada cream hak ada tu ada cream yang lebih baik daripada ada-ada ni. Nak jadi golongan ini, dia ada syarat-syarat dia. Di antara dia, bila dia buat apa-apa ibadah kepada Allah, dia memperelokkan, seelok-eloknya ibadah dia kepada Allah. Semayangnya dijaga. Daripada wuduknya, semayangnya, ibadat hajinya, semua benda. Dia pelihara, dia jaga elok-elok. Bahkan kata Tuhan, وَاَطَعَهُ فِسِّرْنِي dia taat kepada Tuhan dalam keadaan sulit dan rahsia. Banyak manusia taat Tuhan dalam keadaan terang-terang. Dia kata tak semayang orang duk tengok tak semayang. Dalam keadaan terang-terang. Dalam keadaan sulit, dia sudah tidak semayang. Eh, dia kata nak buat tak elok pun tak boleh ni orang kenal kita. Bila pi tempat orang tak kenal dia, dia buat benda yang dilarang oleh Tuhan. Maka ini adalah manusia yang tidak taat Allah dalam keadaan sulit dan rahsia. Dia tidak memenuhi kriteria untuk menjadi orang yang dikasihi Allah. Di kalangan orang-orang yang dikasihi Allah. وَكَنَ غَامِضًا فِي النَّاسِ Tuhan kata dan adalah dia ni kriteria yang berikutnya adalah dia ni رَامِضًا فِي النَّاسِ رَامِضًا ni Asya bahasa Arabnya kabur. Allah miban firdaus maksud dia dia ni di kalangan anggota masyarakat ni kabur, kabur dalam maksud tawon tak kenal, ataupun dalam ungkapan lain dalam bahasa Arab dia kata dia ni ujudu Adam dia ni ada lagu tak ada aja. Maknanya kalau dia mai pun tak ada apa, kalau dia tak mai pun tak ada apa. Dia bukanlah satu orang yang kalau tak mai orang tertanya-tanya, begitu. Maksud yang lebih mudahnya ialah dia satu orang yang tak popular di kalangan orang ramai. Ni, kriteria yang Tuhan kata akan menjadi orang pilihan Allah. Dia bukanlah satu orang yang tertonjol di tengah masyarakat. La yusharu Dan tangan-tangan manusia tidak tunjuk kepada dia. Maksudnya tidak ada orang yang kenal dia. Tak ada siapa tunjuk dia. Kalau dia lalu tak ada orang yang cucu. Tak ada. Dia lintas depan orang pun tak kenal dia. Dia bukanlah satu orang yang dikenali oleh orang ramai. Wa kana رِزْقُءُ كَفَافَةً Razuki Tuhan bagi kat dia pun ala kadar sahaja. Tidak terlalu kaya, mewah dan sebagainya. Dan tidaklah miskin sampai melarat dan meminta-minta. Razuki dia, كَفَافَةً Ala qalar sahaja Fasabara ala zalik Dan dia sabar atas anugerah rezeki itu Lepas Nabi cerita Ciri-ciri orang yang akan menjadi Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Summa nafaza biya Tiba-tiba Nabi buat tangan macam-macam tu Nafaza biya di. Nabi tunjuk tangan macam rentak macam tu Summa qala Kemudian Nabi kata Nabi kata Ujjilat maniyatuh Orang yang baik macam ni segera kematiannya. Nabi kata, orang yang baik-baik macam ni segera kematiannya. Qalat bawaki dan bila mati sedikit orang yang menangisi kematian dia. Sikit awal, pasal sikit orang kenaya dia, maka sikit orang menangis dia atas kematian dia. Wa qalat turasuh. Dan sedikit harta yang ditinggalkan untuk diwarisi. ...muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kalian... ...hadis itu, hadis sahih, riwayat akhir-akhir ini. Kita ambil yang tiba. Kita ambil yang tiba. Islam menganjurkan kita suruh bekerja... ...suruh mencari rezeki. Tetapi Islam mengingatkan kita. Kalau ditakadirkan usaha dan kerja kita... ...membuahkan hasil yang, yang lumayan... ...jangan lupa diri. Itu yang Islam nak ingatkan kita. Kalau ditakadirkan usaha kita membuahkan kejayaan dan kemewahan jangan lupa diri ingat Allah Subhanahu wa taala ingat perintah Allah Subhanahu wa taala dengan itu kita selamat dunia dan akhirat insyaallah nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6 Bahrul Mazi jilid 6 kita sampai pada muka surat 85 ha muka surat 85 kita masuk tajuk baru kata dia ba'a majaa'a fil hijamati lil muhrim ha? muhrim kita sebut selalu benda ni nah muhrim maksud dia orang yang di dalam ihram bukan maksud dia orang yang haram kawin ha Bab ba ma jaa fil lil muhrid iaitu bab yang datang pada menyatakan berbekam bagi orang yang di dalam ihram. O, oh, nak kita nak tengok satu tajuk malam ni kalau kita duduk dalam ihram. Tidak kira ihram haji ataupun ihram umrah. Orang yang di dalam ihram boleh tak boleh berbekam kepala dia? Tak. Kalau kita tak mengaji kita nanti kata Allah. boleh, tak boleh? Kita nanti kata tak boleh. Enggak, ya, kalau kita tak mengaji Baik, kita tengok apa ugamah nak kata. Ketahuilah, sedaraku. Berbekam di dalam ihram itu diharuskan oleh syaraf. Oh, bila mengaji, baru tak. Oh, boleh pula. Dah. Apabila cabut rambut ke apa semua, tak boleh. Bekam boleh pula. Ada oh, jadi macam Bila mengaji, satu ilmu kita dapat. Bila tak mengaji, banyak benda yang menyebabkan kita jadi confuse Semasa mengerjakan ibadat haji. Dah dengan kerana tak mengaji, tuan-tuan orang pergi meka, dia pening kepala sakit kepala, nak pakai minyak angin tak berani pasal, pasal dia kesamaran dalam soal ni dia kata kalau minyak wangi tak boleh pakai minyak angin tak boleh, dia buat hukum macam tu, dia menggunakan kaedah kias yang tak menentu kalau minyak wangi tak boleh, minyak angin tak boleh Dia kata pasal minyak angin ni pun bau wangi je lah dia, kata, dia kena pergi buat tu, sedangkan minyak angin tidak dilarang yang dilarang itu ialah wangi-wangian. Bila belajar, dia bawa kita jumpa. Dan bila kita tahu, bila kita pisah nak buat haji. Kalau kita pakai, dia tak jadi was-was pada ibadat kita. Tapi kalau kita tak tahu, kita nak pakai, kita jadi was-was. Tak pakai, kita pening sampai tak boleh nak buat ibadat dan sebagainya. Maka Islam menganjurkan kita supaya menuntut ilmu. Tujuan dia ialah supaya bila kita nak buat ibadat, kita buat dengan hati yang penuh yakin kita tak bergantung kepada cakap-cakap orang tetapi kita bergantung kepada ilmu yang ada pada kita begitu bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh imam at-tirmizi Kata dia, ani bin abbas radhiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa, huwa mufrid diriwayatkan daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abdullah bin Abbas r.a. Adun terakhir kita dah cerita selalu Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Dia anak fox dago Nabi, anak kepada Al Abbas sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalaulah sekiranya kamu nak baca Quran seperti mana ianya diturunkan, maka bacalah seperti bacaan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. bahwasanya Nabi SAW telah berbekam pada hal ia padahal ia di dalam ikhra. Dia pula meriwayatkan hadis mengatakan Nabi SAW dalam keadaan ihram Nabi berbekam. Kan? Begitu. Kata Imam At-Tirmizi. Dan pada pagi ini ada riwayat daripada Anas dan Abdullah bin Buhayna dan Jabir dan katanya lagi bermula hadis ibnu abbas ini hadis yang hasan lagi sahih dan sesungguhnya mengharuskan oleh satu kaum daripada ahli ilmi pada berbekam bagi orang yang ihram itu ha, cerita dia boleh kalau nak berbekam dalam masa ihram boleh dengan syarat-syarat yang tertentu Sekali lagi dia nanti bagi tahu apa syarat dia kata mereka itu tiada boleh mencukur akar rambut dan kata Malik, tiada berbekam orang yang muhrim itu melainkan daripada darurah. Dan kata Sufyan as sawri dan Al-Syafi'i, tiada mengapa berbekam orang yang ikhram itu dan tiada mencabut ia akar rambut. Jadi syarat dia apa? Syarat dia boleh berbekam dengan syarat rambut tidak dicukur ataupun tidak dicabut. Tapi kalau sekiranya nak bekam tu nak kena cukur bagi jadi pak segi petak macam bekas semai tu baru nak boleh bekam ah ha, itu tu. bukan tak boleh boleh tetapi dia kena fidiah fidiah kerana mencukur rambut. Bekam boleh juga tapi kena fidiah. Tapi kalau sekiranya tanpa perlu mencukur rambut dia boleh berbekam maka berbekam itu tidak menjadi salah dan tidak kena fidiah. Ha, ah begitu ceritanya. Baik, masalah Berbekam apa hukumnya apabila dikerjakan oleh orang yang di dalam ikhraf Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah muslim Dan pada hadis dalam masalah tadi menjadi dalil bagi harus berbekam bagi orang yang ikhraf dan sesungguhnya telah ijma' ulama' hati harus bagi orang yang ihram itu berbekam di kepala dan lainnya. Ijma' maksudnya apa? Sepakat ulama' mengatakan boleh kalau nak berbekam. Sedangkan di dalam ihram. Apabila ada baginya uzas pada yang demikian itu. Dan sebaik-baiknya ulama' kata. Dan sebaik-baiknya kalau sekiranya tidak dapat tidak kita nak kena berbekam, maka berbekamlah. Tapi kalau boleh tahan, tak berbekam, jangan berbekam. Tunggu sampai habis ihram saat ini, baru berbekam. Pasal apa? Pasal dibimbangi, sewaktu bekam tu rambut tercabut. Maka kena fitia. Ha, jadi dia kata, berbekam ini tidak dilarang. Tetapi, sebaik-baiknya berbekam itu dibuat kalau keadaan barurah. Keadaan memerlukan. Tentang orang yang biasa bekam, dia jadi ketakit. Bila dia biasa bekar. Bila dia tak bekar dalam masa dua bulan misalnya dia, dia badan jadi berat. Dia pening selalu. Duduk lama sikit bangkit nak semayang nak rebah. Bila dia pergi bekar dia jadi ringan, Dia berjalan lagu bola sepak agar melambung-melambung melambung lagu melambung, melambung, tu. Dia jadi rengat. Ni orang yang biasa bekar. Dia boleh cerita benda ni dan apabila dia bekam sekali dia nak jadi dua kali dua kali dia nak jadi tiga kali tiga kali dia nak jadi empat kali sebab apa dia selalu nak kena berbekam dan bekam ini adalah satu benda yang biasa dibuat oleh nabi dan dia menjadi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam orang perempuan dia ada musim. dia nak buang darah kotor orang lelaki tak ada maka cara nak buang darah kotor bagi orang lelaki ialah dengan cara berbekam Maka Nabi wasallam biasa berbekam. Begitu. Baik, dia kata dan jika dipotongkan rambutnya pada ketika itu sekalipun. Ha? Dia kata, tetapi wajib fidiah hatihnya kerana memotong rambut itu. Maka jika tiada dipotongnya, maka tiada fidiah hatihnya. Ini macam hal kita kata tadi. Jadi kesimpulan dia apa? Bekam itu tidak salah. Bagi orang yang di dalam leharam. Cuma nak kena jaga jangan sampai luruh rambut dengan kerana berbekam itu. Nah, ini ni orang kota kena. Jadi tak timbul masalah. Kan dia bekam di tangan mana pun. Tak ada rambut di kepala dia, begitu. Dan bermula dalil bagi masalah itu ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fa fidyatun." Al-ayah dia kata. maksudnya maka barang siapa ada ia daripada sekalian kamu itu sakit-sakit ataupun dengan dia sakit pada kepalanya maka ia itu bayar fidyah ataknya maka bacalah ayat ini sampai ke hujungnya dia kata kalau nak tahu lebih lanjut tentang pengecualian ini boleh baca ayat ini. Tuhan kata barang siapa yang sewaktu dia di dalam ihram itu dia ada sakit pada bahagian kepala yang sakit itu tidak boleh selesai melainkan dengan cara berbekam. Maka berbekamlah. Tapi kalau waktu berbekam itu menyebabkan luruh rambut ataupun dia kena cukup rambut, fatih dia. Maka bayar pula berdiam di atas perbuatan itu. Begitu. Dan ini hadis ditanggung akan dia atas bahawasanya Nabi SAW ada baginya uzur pada dirinya. Pada berbekam di tengah kepalanya itu. Kerana tiada lepas daripada memotong rambut. Begitu. Ha, jadi, ulama' kata Nabi dia berbekam pada masa ihram itu kerana Nabi ada masalah. Ada sikit keunzuran yang mendesak Nabi supaya berbekam. Begitu. Masalah. Berbekam dengan tiada hajat apa hukumnya. Ha, dia ni tak ada apa-apa. Bukan kerana keperluan untuk berbekam. Tapi saja. Aduh, elak-elak main musim haji, duduk dalam ihram, dia teringat nak berbekam. Yang sebelum tu dia tak bekam. Ha, Misalannya orang ni macam ni. Apa hukum Apa hukum dia? Apabila dikerjakan oleh orang yang ihram, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, menghendaki seorang yang ihram itu berbekam, sedangkan dia ketiadaan hajat. Maka jika masuk padanya mencabut rambut, maka iaitu haram, kerana haram memotong rambut. Dan jika tiada masuk kepada mencabut rambut, seperti bahawa ada pada tempat hendak diperbekam itu tiada bulu, maka iaitu harus di sisi kita. Dan di sisi jumhur ulama' dan tiada fidyah padanya. Ha? Sama macam kita terang tadi juga. Dan daripada Ibn Umar dan Malik. Mekruhnya. Ha? Imam Maliki. Imam Malik dia kata mekeruh. berbekap di dalam waktu ikhraf itu mekeruh. Dan daripada Al-Hassanul Basri padanya fidyah. Ha? Al-Hassanul Basri ini juga nama ulama'. Dia pula berpen berpendapat walaupun bekam itu tidak menyebabkan luruh rambut, fidyah tetap kena dia kata. Itu pendapat Al-Hasan Al-Basri bermula dalil kita bahawasanya mengeluarkan darah itu tiada haram ketika dia dalam ihram, jadi kesimpulan dia begini, kesimpulan dia mudahnya orang yang di dalam ihram sama ada ihram haji ataupun ihram umrah dibenarkan berbekam tapi kalau sewaktu dia berbekam itu menyebabkan gugur rambut, maka dia kena fidyah kalau sekiranya waktu berbekam itu tidak gugur rambut maka tidak kena dia. Itu kesimpulan yang mudah fahamnya begitu. Tajuk baru dia kata bab majah fi karahiyat tadzwij al mukhrim. Eh itu bab yang datang pada menyatakan hadis Menegah kahwin orang yang di dalam ehra. Waktu di dalam ehra tidak boleh kahwin dan tidak boleh mengakui orang begitu. Ketahuilah saudaraku, -saudara. Apabila seorang yang berada di dalam ihram haji ataupun umrah maka tertegahlah atehnya berkahwin ataupun mengahwinkan orang. Maka pada bicara ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadisnya yang menjadi dalil ateh tegahnya itu. Katanya An-Nubai bin Wahab radhiyallahu anhu qala Arada bin Ma'mar Ma al yunkihabnahu fab'athani ila Aban bin Uthman wa amirul mausimi bi Makkah diriwayatkan daripada Nubaih bin Wahab katanya menghendaki ibnu Ma'mar Ma bahawa menikahkan anaknya seorang sahabat yang bernama ibnu Ma'mar Ma dia teringat nak bagi anak dia menikah. Nak nak mengahwinkan anak dia. Maka mengutus ia. Eh, Ibnu Ma'mar ini. Dia mengutus akan daku kepada Aban bin Osman. Padahalnya ia jadi raja musim haji di Makkah. Okay. Dia ni nak bagi kahwin anak dia. Maka dia utuskan nubaih yang meriwayatkan hadis ini. Diutuskannya nubaih ini untuk pergi jumpa satu orang yang bernama Aban. Sedangkan Aban ini menjadi ketua musim haji di Mecca. Kata dia, فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُهُ إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَن يُنْكِ حَبْنَهُ فَأَحَبَّ أَن يُشْهِدَكَ ذَلِكَ yang ni apabila disuruh Ibnu Ma'mar Ma akan Daku pergi mengajak aban itu, maka pergilah aku kepadanya. Dan aku pun mengajak dia hadir pada orang yang hendak dinikahkan itu. Maka kata aku kepadanya, Ya aban, bahawasanya saudara kamu hendak menikahkan anaknya, maka aku sukakan engkau hadir pada nikah orang ini. Jadi tentang paham cerita dia. Cerita dia. Satu orang yang bernama ibnu Ma'amad. Dia nak bagi menikah anak dia. Jadi dia nak panggil sedara dia yang bernama Aban. Untuk mai jadi saksi. Nikah anak dia. Sedangkan Aban itu ada dalam ihram hadith. Itu cerita dia begitu. Maka ibnu Ma'amad ni hantar satu orang yang bernama Nubai. Dia hantar orang ni Nubai hampir jumpa saat jumpa saat adik beradik Abu Nuh Abbas ni hampir jumpa dia panggil dia balik suruh dia jadi saksi anak ya no, aku nak nikah sedangkan orang yang dia panggil itu dua ada di dalam ihram Haji begitu cerita Apabila didengar oleh Abbas akan perkataanku yang demikian maka ia pun lalu berkata qala la arahu illa illa a'rabiyan jafiyah maka katanya Aku gamut. Tiada aku fikirkan dia melengkap semacam Arab yang kasar perangai. Yang tidak tahu apa-apa. Ni. Abang ni. Dia tengah duk dalam ikharaan Haji. Bila kawan ni panggil dia balik untuk jadi saksi. Dia kata apa dia ni. Akai okay, tak ada. Dia kata. Dia panggil dekat dekat dia adik, adik dia panggil dia main jadi saksi menikah anak dia ni. Dia kata dia ni, ni dia kata Arabian Jafiyan. Dia ni satu orang Arab Bedui hak kasat perangai. Ilmu tak ada. Akai duduk di kepala lutut. Dan tu saya tambahlah, Kan? Hang satu orang yang duduk di Mekah. Hang besar di kalangan Nabi SAW. Hang boleh tak tahu benda ni. Dia kata. Mana boleh aku ni duduk ada dalam ihram haji. Nak panggil aku balik pergi makan genuri menikah anak. Ha? Nak suruh aku jadi saksi menikah anak. Ha? Sedangkan aku ni duduk ada dalam ihram haji. Mana boleh panggil orang yang duduk dalam ihram haji jadi saksi. Ha? Ni duduk dalam Mekah, duduk tepi nabi tapi tak kerti ugama. Tu maksud dia maksud yang dia kata ni la arahu illa arabian jabian aku tak aku tak nampak dia ni melainkan adat bedui tak ada ilmu dia kata tambahan ha, apalah aku keluar kemen bila tak bah dia susah hati ya? kan cerita dia begitu Dan Ada ada zalom boleh ada. ada kan duduk di Mekah tak lainlah wahahu jundal sentak ya. kalau berpeluang pergi ke Mekah oh, kan orang yang dah pi dah tawalah kalau tak pi kalau berpeluang pi cuba tengok. Pengen dia ha, driver teksi ha, apa ada, ada di laman. Di laman tempat tempat parking teksi depan babul apa nama apa nama pintu King Fahd ni. Gak. Kan? Depan pintu King Fahd ni. Dia ada laman teksi di situ tak semualah yang kita cerita ni hak bagus bagai lah. tadi mana perlu itu tapi ada sebahagian memang asal Arab Mekah kerja bawa teksi bila orang bang dia masuk dalam teksi dia dia berubah bangku tiba ah oh, boleh orang lain kan anak di Mekah mengaji di Mekah besar di Mekah tiap-tiap hari boleh tengok Kaabah kalau nak tengok orang bang nak sembahyang dia masuk dalam teksi dia dia berubah bangku tiba ada apa-apa macam ni? Enggak? Kalau zaman Abu Jahal, Abu Lahab dulu, telah lah yang tu. Ni, ni. Zaman lah ni ni. Zaman lah ni. Zaman orang katiak tak boleh pijak Mekah ni. Zaman lah ni ada lagi hak perangai yang guni. Hak buka kedai ni. Bila bang pakai katuk. Katuk kedai, katuk kan dia akan hidup dalam kedai. Dia tak pergi semayang. Astaghfirullahaladzim. Katuk kedai tu cantik dah. Katuk kedai, pergi yang lah. Tak, dia katuk kedai dengan dia akan hidup kedai. Dia tak keluar pis, Tak lagi, agak orang habis semayang. Bunyi sorang ramai, orang duduk lalu balik. Mesti dia pun buka turis tanggungnya. Kan? Okay. Itu hak kata haram. Ini hak kata tuk Melayu ni pula. Kan? Okay. Nak pergi Mekah ni bukan senang. Duit habis ribu-ribu. Nak boleh pergi ke Mekah ni. Sampai di sana dia semayang atas hotel. Dia tak pergi semayang. Dia masih diharap. Dia tak pergi semayang. Allahuakbar buka senang nak boleh pergi Mekah ni dah tu pula dah ditakadirkan Allah kita sampai di Mekah ada orang kaya, duit banyak tapi Allah tak takadirkan dia sampai di Mekah pasal apa? satu pasal tak tak teringat nak pergi Mekah yang kedua pasal sakit, tak boleh pergi ke Mekah ada, duit banyak tapi nak pergi tak boleh kerana kehozuran dia dia tiba, tiba kita ni Allah pilih Untuk boleh pergi ke Mekah Dah sampai dah di Mekah tu Semayang atas bilik hotel tidak, -tidak boleh fikir nak orang macam ni Sedangkan Nabi SAW kata Sekali semayang di Masjidil Haram Fahala dia seratus ribu kali ganda Tuhan lagi Dia tak pergi Dia tak pergi Akhir ni cerita manusia ni tuan-tuan Boleh cerita Macam-macam lah. jenis duk ada, ada manusia ni. Samalah dengan kawan kita ni, yang nama Ibnu Makmar ni. Dia ni beranak di Mekah, duduk di Mekah, apa semua, duduk ada, elok semua. Tiba-tiba, panggil adik-beradik dia ni, yang bernama Abang ni, suruh balik, main, suruh jadi saksi kepada nak nikah anak dia ni. Sedangkan dia tahu dia beradik dia duduk ada di Mekah, duduk ada nak buat haji di sana. Dia tahu, dia panggil kawan ni, suruh jadi saksi nikah anak dia. Dia kata, bukankah kita sekarang ni sudah duduk tinggal di dalam negeri. Yang ni di dalam negeri Mekah. Mengapa tidak tahu akan sunnah Nabi? Dia kata, ni kita ni orang Mekah. Dia kata, pasal apa orang Mekah tak faham sunnah Nabi? Padahal orang lain ni telah lah. Orang Mekah, Nabi lahir di Mekah. Di Mekah itu ada baik Allah. Kita ni ditakdirkan Allah jadi orang Mekah. Tiba-tiba kita tak faham sunnah Nabi. Oh, pelik. Begitu sambung hadis tu dia kata innal muhrim la yankihu wa atau kama qala bahawasanya orang yang di dalam ihram itu tiada boleh ia nikah dan tiada boleh pada syarat ia menikahkan orang kata, takkan tak tahu benda ni ini sunnah nabi nabi dah pesan dah orang yang di dalam ihram tidak boleh menikah tidak boleh menikahkan orang tidak boleh jadi saksi tidak boleh jadi wali tidak boleh itu cerita dia atau sebagaimana katanya, summa hadis an Osman mislahu yarfaun. Kemudian daripada sudah dikhabarkan yang demikian itu oleh Aban bin Osman, maka ia pun berceritalah yang dikatakannya itu dan apa yang didengarnya itu daripada Osman bin Affan seumpama yang dikatakannya itu. Lalu dikatakannya akan dia daripada Nabi saw. Aban ni kata ni, perkataan dari ni. Ha? innal muhrim la yankihu wa la sesungguhnya orang yang dalam ihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan orang aban kata aku dengar benda ni daripada Syedina Osman Syedina Osman kata dia dengar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ini pesan nabi mana mungkin dia nak panggil aku pi jadi saksi nikah anak dia begitu kata at-tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada abi rafi' dan maimuna dan katanya lagi Nabi SAW Dan katanya lagi Bermula hadis Sayyidina Osman itu Hadis Hasan lagi sahih Dan bermula amal atas ini hadis Di sisi setengah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW Setengah daripada mereka yang berpegang dengan hadis ni Ialah Sayyidina Umar al Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib Dan Abdullah bin Umar Dan ialah perkataan setengah daripada Fuqaha' tabi'in. Dan dengan dialah berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Tiada memikir mereka itu akan boleh berkahwin orang yang di dalam ikhram. Maknanya semua ulama kata tak boleh. Itu yang mudah fahamnya begitu. Hmm? Baik. Bahawa itu dia kata satu lagi hadis yang menunjukkan orang yang ikhram itu tidak boleh nikah. Dan tiada boleh menikahkan orang di dalam ikhramnya. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi juga katanya an abi rafaq radhiyallahu anhu qala tazawwaj ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam maimuna wa halalun wa bana biha wa huwa halalun wa kuntu an ar-rasul fi ma bainahuma <coughs> maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama abi rafaq Katanya telah berkahwin Nabi Alaihi Wasallam akan Siti Maimunah binti Al-Haris Al-Hilali. Padahal ia tiada di dalam ikhraf. Dan membuat Nabi akan tempat dukul bagi Maimunah itu. Padahal Nabi tiada di dalam ikhraf. Dan adalah aku menjadi utusan pada bagian yang antara keduanya. Yang ini antara Nabi dan Maimunah. Pada bicara meminang dan bercakap-cakap sampai nikahnya. Ini pula hadis. Hadis ini dia ada kesamaran. Tapi dia nanti cerita di bawah. Hmm. Ada hadis menceritakan Nabi SAW. Dalam perjalanan Nabi. Nabi menikah dengan Maimunah ini. Ini inilah angle ataupun sudut-sudut yang diserang oleh golongan orientalis. Orientalis habis-habisan. Mereka kata Nabi Muhammad ni satu orang yang gila seks. Pasal apa? Satu isteri ramai. Sampai belah-belah orang. Yang kedua ni macam ni punya keadaan. dia Lepas seram. Tuan-tuan baca buku orientalis jumpa benda ni. Dia kata nak pergi Mekah betul-betul nak pergi buat haji. Dan lagi duduk nikah kot jalan. Dia tulis macam tu. Nampak tak? Ini tuduhan orientalis yang suka kita bagi tahu Supaya kalau kita terjumpa buku-buku yang macam ni kita faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak menikah melainkan dengan suruh Allah subhanahu wa taala. Dan isteri-isteri Nabi ni isteri-isteri Nabi ni kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Isteri-isteri Nabi semuanya janda. Nabi menikah atas perintah Allah di atas sebab-sebab yang tertentu. Ada yang Nabi menikah tu kerana kesian kesusahan perempuan ni bukan sebab kata janda je nabi menikah dah tapi janda yang susah kerana kematian suami hak mati suami dia tak susah tak ada apa hak dia ni bila mati suami dia cukup susah Allah perintah nabi suruh ambil perempuan ni buat isteri banyak hadis kalau kita nak baca cerita Allah perintah Nabi suruh nikah dengan orang-orang ni semua. Tapi orang yang tak faham bila dia baca buku rese kita takut tuan-tuan ni tulisan-tulisan orientalis ni bukan dalam buku lagi tak? Dalam internet bercambah dah ada. Dalam internet bercambah tulisan orientalis yang memburuk-burukkan Islam ini. Bukan sahaja dalam bahasa Inggeris, bahkan dalam bahasa Arab pun ada. Orientalis tuan-tuan harus jadi pensyarah dalam bidang pengajian Islam di universiti-universiti barat sana ni mereka PhD dalam pengajian teologi ni, dalam pengajian agama Islamic studies dan sebagainya tetapi mereka bukan orang Islam mereka PhD dalam pengajian agama maksudnya bila kata PhD dalam pengajian agama, cakap Arab ni khasih, karang Arab ni sambil sambil sembang boleh duk karang tetapi mereka tidak ada hidaya Allah Maka golongan ini mengambil kesempatan atas ilmu yang ada dekat mereka ni untuk attack Islam. Bukan setakat buat buku jual saja dengan kemudahan teknologi yang ada hari ini, dunia globalisasi lah ini, dunia global lah ini, dalam internet masuk tulisan mereka ini cukup banyak. Tidak cukup dengan website Depa saja. Hari ini sampai Depa shoot artikel mereka ini masuk dalam email kita. Depa gigih tuan-tuan orang bukan Islam ni gigih dalam nak merosakkan pengetahuan orang Islam kata-kata agama Islam depa gigih depa gigih website mereka ni kita, kita bubuh Islam saja dia keluar main dalam dalam kita masuk Islam dekat search engine tu dia keluar main ni bukan 4 orang Islam tulis atas tujuan nak bagi faham Islam saja bahkan dia keluar main macam-macam benda dia pernah baca dulu di Masjid Sungai Rambai, kotak silam. Kita ambil daripada website bahasa Arab, menceritakan tentang Ingenia daripada Jordan. Dia seorang Ingenia, berasal dari Jordan. Bapa dia seorang haf, seorang yang menghafaz Al-Quran. Ingenia Jordan ni. bapa dia seorang hafiz. Dia pergi kerja di Jerman Dia jadi engineer di Jerman Waktu dia jadi engineer di Jerman Allah subhanahu wa ta'ala sahaja nak test dia Anak satu orang hafiz Quran ni hang pula orang Arab Beranak-beranak keluar meh dengar cakap Arab Cerdik sikit boleh bercakap Arab Baca Quran macam baca surah abang Macam baca buku cerita Baca faham langsung Allah nak test dia Allah bagi anak dia sakit Anak dia sakit masuk hospital di di Jerman habis, segala pakar turun main, tak tahu nak abang apa sakit anak dia ni bahkan ada pakar abang kata anak-anak ni tak ada harapan dia betul-betul hanya tunggu masa dalam keadaan macam tu, Allah nak test dia maka Allah izinkan syaitan memang pengaruhi dia dalam mimpi dia, dia kata mimpi baja dia kata masa tu dia betul-betul tak sedap. dia kata dia rasa mungkin dia hidung dia pun macam tu dia ingat tak ingat tapi dalam mimpi dia dia kata mai satu benda bagitau dekat dia hang cuba tengok sekali minta atas nama Jesus Kristus minta supaya anak hang sembuh dia mimpi macam tu nampak tuan-tuan nabi kata apa? nabi kata inna syaithana yajri mini bani adam majradda Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada anak adam ini pada jalanan darah manusia. syaitan dok ada? Di mana kita lemah di situ dia serang. Semua benda ni dekat dia. Cuba tengok sekali dah doktor pakar dah kata anak hang tak ada harapan dah, memang duk tunggu hari nak mati aja. Cuba tengok sekali, try tengok dia kata sebut Nama Jesus Kristus, suruh tengok minta supaya anak hang ni sembuh. Dia jaga. Dalam keadaan desperate. Dalam keadaan dia rasa helpless, dia rasa tak ada siapa boleh tolong dia. Dalam keadaan yang macam tu, dia tak sekali tengok macam mana. Tuan -tuan. setan syaitan tentulah. Cukup licik, cukup licik. Dia masuk macam tu. Dia ni pun ingat kalilah apa salahnya minta dengan nama Jesus Kristus yang mulia dia kata kalau betul lah Jesus Kristus ni ada power boleh macam tu macam ni dia kata tolong sembuhkan anak dia Allah Subhanahu wa taala nak set dia tuan-tuan tiba-tiba anak dia rika anak dia sehat balik so dia kata dia tak ada pilihan dia kata melainkan dia kena tinggal Islam ikut Kristian tuan-tuan itu yang berlaku dalam zaman akhir ini tuan baca cerita tentang Bala'am tuan baca cerita tentang Macam-macam ah. nama Barsisa misalnya Ayat Ini semua nama-nama yang disebutkan di dalam hadis Nabi Bukan calang-calang orang Sudah mencapai makam Al-abid billah Orang yang kuat beribadat kepada Allah Pun dipesongkan oleh syaitan ada mekianlah ha? tipu daya syaitan yang ada di dalam masyarakat manusia sejak daripada zaman Nabi Adam dulu sampai zaman kita sampai menjelang kiamat manusia lemah akan dikuasai oleh syaitan begitu Nah, ha? muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah baik jadi dia kata di sini Nabi SAW dalam perjalanan daripada Madinah Nabi buat haji di Mekah Nabi menikah dengan satu orang perempuan yang bernama Maimunah Nabi menikah, kemudian Nabi buat satu kaimah. Dan Nabi SAW telah dukul. Dukul maksud dia bersama lah. Jadi suami isteri di dalam kemah itu bersama dengan Maimur. Maka hadis tak kita baca tak saat ini? Hadis tu diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Abi Rafat. Dia kata dia pasti... Nabi semasa menikah dengan Maimunah tu Nabi belum lagi niat ikhrakan. Nabi belum lagi berihram haji. Dia kata. Aku pasti. Dia kata pasal apa? Pasal akulah orang perantaraan. Dia antara Nabi dengan Maimunah. Maksud orang perantaraan bukan pos mengkaran. Gak. Yeah masyarakat kita lah ni, kalau kata dia orang tengah, dia posmenkarat. Ni bukan posmenkarat. Nabi dia tak ada, wah oh, oh, sana sini tak ada. Nabi SAW bila Allah pahintah dia, terus kahwin dengan satu orang, Nabi terus ambil satu orang sahabat, tolong kamu sampaikan hajat aku dekat dia ni. Kata aku ingin memperisterikan dia. Maka Abu Rafi dipilih sebagai orang tengah. Dia pergi jumpa Maimunah, dia kata, wahai Ma Maimunah bergembira lah kamu. Kerana Nabi SAW nak ambil kamu jadi isteri dia. Itu peranan dia. Jadi Abu Rafiq kata, aku pasti Nabi semasa kahwin dengan Maimunah Nabi masih lagi belum berada di dalam ikhra. Walaupun dalam perjalanan Nabi buat haji di Mekah. Itu pasti, kata Abu Rafiq. <tuh> Diperkukuhkan lagi dengan Nabi lepas kahwin, Nabi buat satu kubah, satu kemah kecil dan Nabi bersama dengan Maimunah di dalam kemah itu. Maka ini menunjukkan Nabi belum lagi berada di dalam ihram ini kata Abu Rafah begitu Baik padahalnya Nabi tiada di dalam ihram Dan adalah aku menjadi utusan Pada barang yang antara keduanya Yang ini antara Nabi SAW Dengan Maimunah Pada bicara meminang dan bercakap-cakap Sampai nikahnya Kata Tirmizi Ini hadis Hassan Masalah dia kata Nikah orang yang ihram dalam ihramnya itu apa hukumnya Baik, kalau berlaku juga nikah, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab majmuk. Maka haram atas orang yang ihram itu berkahwin. Haram, maksud tak boleh. Dan haram atasnya mengahwinkan orang lain. Tak boleh. Walaupun di sini dia kati kah, dia naif kati ke apa-apa, di sana tengah duduk-kalduk-kalduk di padang Arafah tu. Eh, tengok dia, main aku pergi menikah kan? Oh, tak boleh. Angkati di sini aja. Tanah, tak boleh lah yakni mengahwinkan orang yang diwalikannya dengan wilayah khas dan iaitu asubah dan wala tak boleh juga ada kata kita nak mengahwinkan orang sedangkan kita ni berada dalam kumpulan wali khas wali khas ni wali adik wali lah kita datuk kepada anak dara ni kita pak kepada anak dara ni ataupun kita ni abang kepada anak dara yang ni dia panggil wali khas Eh ha? <tuh> ataupun dia kata walak. Walak ni maksud dia. Macam mana nak kata? Dia dalam fikah ni begini. Satu orang lelaki ada hamba jariah perempuan. Okey. Dia ada satu hamba jariah perempuan. Satu hari dia merdekakan hamba jariah perempuan dia ni. Merdekakan. Kamu merdeka hari ni pilah, kamu bebas. Dia ni pi nak kahwin. Bila nak kahwin, nak cari siapa, nak jadi wali dia maka bekas pengulu dia tadi ni boleh menjadi wali boleh menjadi wali kepada nikah bekas hamba jariah perempuan dia ni maka bekas pengulu menjadi menjadi wali pada dia ni dia kata wala begitu ya ni tak ada dalam masyarakat kita bila terang dia tak pernah nampak begitu ha? baik dia kata dan haram atas orang yang ehram itu berkahwin dia dia sendiri tentu dah tak boleh kahwin maka jika ada suami ataupun isteri Ataupun wali Ataupun wakil suami Ataupun wakil wali Itu orang yang ikhrab Maka nikahnya itu batal Dengan tiada nilai Nak pergi jadi wakil pun tak boleh Bukan kata pi nak menikah pi jadi wakil Tuan-tuan tahu apa maksud jadi wakil? Apa maksud jadi wakil? Hmm? Dalam kes Kita ada anak lelaki-lelaki Anak lelaki-lelaki kita duduk mengaji di England nak bagi anak lelaki-lelaki kita hadut ada di England, nak bagi kahwin dengan satu perempuan, dia ada di tanah liat. Nak panggil anak kita daripada England, terbang balik main tanah, nak kata aku terima aja. Lepas tu nak naik ke perempuan balik, ini satu tindakan yang kurang bijak. Maka Islam memberi satu jalan kelonggaran. Siapa-siapa boleh menjadi wakil terima on behalf bagi pihak kawan itu. Jangan pergi buat silap betul aku terima apa-apa kan belai kanut riak yang mata darah England tu kan dia tercada dia. -tukar. Jadi kita boleh menjadi wakil bagi pihak kawan tu. Jadi bila ha, kawan yang wali ni kata aku nikahkan apa nama nama ni semua sekian-sekian dengan sekian-sekian orang kita kata aku terima bagi pihak nama kawan tu kena sebut. Tak leh kata aku terima tu dia senyum, ngoda tak leh. Tak leh. Tak berita. Baik. Jadi nak jadi wakil tu pun tak boleh kalau sekiranya kita di dalam ikhraf. Bukan kata menikah betul Kita jadi wakil untuk orang lain menikah pun tidak boleh. Demikianlah halnya dengan wali, dengan apa semua pun tidak boleh berada di dalam ikhraf. Kerana bahawasanya diteguhkan daripadanya kerana hadis ma'eh tadi. Kerana adanya hadis tadi, maka tak boleh. Siapa pun yang di dalam ikhraf tidak boleh terlibat dalam sebarang pernikahan. Masalah, dia kata imam dan qadi Haruskah ia menikahkan dengan wilayah amma Dia dalam ihramnya Baiklah ni, dia ni imam Dia pemerintah negeri Ataupun dia kerja sebagai qadi Boleh tak boleh Dia bagi menikah orang Dia kata gitu Kata imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah muhazzad Adakah harus bagi imam dan qadi itu menikahkan dengan wilayah amma Wilayah amma maksudnya bukan adik beradik Anak jadi wali ni bukan adik beradik tetapi, dia wali kerana jawatan dia kazi, misalnya. Begitu. Fadanya, dua wajah yang masyhur Telah menyebut akan keduanya oleh sahibul muhazad dengan dalil keduanya. Bermula yang lebih asrah daripada keduanya, tiada harus. Tak boleh juga. Kazi pun pergi sana, tidak boleh bagi menikah orang. Begitu. Baik, tengok tajuk yang di bawah tu. Tajuk tu pendek, kita perhabis buah. Dia kata bab Iaitu bab yang datang pada Menyatakan tidak mengapa Orang yang ikhram itu bernikah Dan nikahkan orang lain ha, Ini pula ada satu pendapat yang terpencil Pendapat yang baik Yang mengatakan boleh boleh dah Kalau nak bagi nikah Ketahwilah saudara, -saudara. Tentu, Dalam sekoh ni dia macam ni Dia akan bagitahu pendapat yang Allah Dan dia akan bagitahu pendapat yang baik Pendapat banyak. Dalam tekah ni pendapat cukup banyak. Kita pegang pendapat yang asal. Jangan pegang pendapat yang baik. Berbeza dengan saudara kita, saudara Astara Jebat kita ni. Dia bila tulis dalam surah Abang, dia suka duk pendapat yang baik. Dia masuk dalam surah Abang, dia buh nama orang yang kata tu, dia tak tahu. Kata itu pendapat yang baik. Jadi bila kita tak hati apa ni baca, kita kata tengok ni ada ulama' ke boleh nampak tak hari ini mainan dia orang yang reti reti lah orang yang tak reti dia usun surat waktu macam mana dia usun Quran begitu. hari ini kita nak bagi ingat awal-awal dalam fiqah memang ada pendapat yang sahih dan dia ada pendapat yang baik ada so kalau nak selamat pegang kepada pendapat yang sahih pendapat yang asal jangan pegang kepada pendapat yang baik begitu Dapat ba'if ada banyak. Macam-macam pelik-pelik semua ada, ada dalam kaul yang ba'if, dalam peka. Baik, ketahuilah lah sedaraku. Bermula orang yang ihram itu telah lalu bicaranya dalam masalah tadi. Tiada harus ia bernikah dan menikahkan orang. Itu jelas. Pendapat yang sahih yang kita baca tadi, tidak harus kita bagi menikah orang dan tidak harus kita menikah. Begitu. Maka pada bab ini dikeluarkan oleh Imam al zurmizi hadis yang menunjukkan harus orang yang ihram itu bernikah dan menikahkan orang. Akhirnya dia nak nakomega satu hadis yang hadis ni pula kata boleh pula menikah di dalam keadaan kita ni duduk dalam ihram. Kata hadis itu ani bin Abbasil an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimuna wa huwa mufrid. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin ia akan Siti Maimunah padahalnya ia di dalam ihram. Nampak? Tak sad kita baca hadis riwayat daripada Abu Rafi'. Abu Rafi' kata aku pasti Nabi masa menikah dengan Maimunah Nabi belum ihram lagi. Pasal apa? Pasal aku yang jadi orang tengah waktu Nabi nak menikah dengan Maimunah. Ni pula hadis hak kita baca ni riwayat daripada Ibni Abbas. Ibni Abbas pula kata Nabi menikah dengan Maimunah sedangkan Nabi sudah ada dalam Ehrah. Baik adakah Ibnu Abbas salah dalam meriwayatkan hadis? Dah. Dia tak salah. Cumanya dia tak jadi orang tengah. Maka dia tak tahu. Tidak semua benda yang Nabi buat semua sahabat tahu. Dah. Kadang-kadang ada sahabat tertentu saja tahu. Ada sahabat yang tak tahu. Maka dalam kisah Nabi menikah dengan Maimunah... Abu Rasat cukup tahu. Maksud Nabi pilih dia untuk jadi orang tengah. Ibnu Abbas tak tahu. Maka Ibnu Abbas menghubung berdasarkan zahir yang dia nampak. Dia nampak Nabi ini dalam perjalanan Nabi buat haji. Tiba-tiba menikah dengan satu orang yang bernama Maimunah. Ha? Maka dia kata eh, Nabi menikah dalam Maimunah sedangkan Nabi dah heran. Dia kata macam tu. Sedangkan dia tidak pasti tentang benda ini. Begitu cerita dia. Banyak tentang benda yang macam ni. Dan kadang-kadang jadi perbezaan pendapat contoh. Yang kata Nabi semayah. Aisyah dah ada tepi Nabi. Aisyah kata, aku tidur. Aku jaga Nabi tengah semayah. Aku tidur. Aku jaga Nabi tengah semayah. Lepas tu aku bangkit pula, dia kata, aku pegang kaki Nabi. Dan Nabi sedang sembahyang. Hadis dia macam tu. Maka ulama' bermacam-macam pendapat. Merak syafi'i Dia kata betul Memang Nabi tengah semayang Aisyah pegang dia Dan Nabi terus semayang Sebab apa? Sebab Aisyah pegang tu Pegang kawasan yang berlapik kain Maka Nabi terus semayang Ruduk tidak batal Itu ihtimal Ataupun andaian Yang dibuat oleh Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal pula Dia kata hadis tu sebut Kata Aisyah pegang kaki Nabi Tapi Nabi terus semayang Maka ini menunjukkan Isteri dengan suami Sentuh tak batal ruduk Nampaklah? Hadis tu juga. Tapi tengok dari sudut yang macam tu. Imam Syafi'i kata memang Aisyah pegang. Tapi pegang dia pegang-pegang kawasan berlapih. Memang pegang lah. Tapi pegang kawasan berlapih. Imam Ahmad bin Ambal kata kalau pegang berlapih. Eh, buat tak abang pegang berlapih. Dia abang pegang kaki. Dia kata. Nampak? Benda ni tidak perlu diperbalahkan. Ini persoalan yang dibincang oleh ulama-ulama mazhab. Dan kita ikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kata bila solat Isri tentu baca, kita kata baca. Habis kita. Tak kena bertengkar sampai tumpah darah benda ni. Kan? Adik ceritanya macam tu, ini yang dikatakan perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Banyaklah banyak kalau kita nak sembang benda-benda yang berbentuk khilafiyah. Khilaf di kalangan mazhab banyak pula Dan masing-masing dengan sadaran masing-masing. Begitu. Tetapi apabila benda ini datang dengan nas yang terang. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Macam boleh kita biduk khilaf orang kita. Sangat terang, terang ayat mai dia kata wal yadhribna bi khumurihi ala juyubihi. Ini nas Quran terang. Dan hendaklah orang-orang perempuan Islam ini pakai tudung dan melabuhkan tudung mereka itu hingga menutup dadah. Ini ayat Quran terang. Kita piduh khilaf. Sorang-sorang kita, kita kata tak pakai kelumbung tak apa. Yang ni bukan khilaf. Yang ni apa nak kata? Saya <laughs> kata suju lagu itu. Ini benda yang kita nak kena faham. Ada benda yang boleh dikhilafkan. Ada benda yang sudah jelas, tidak ada khilaf. Yang ni benda yang nak kena kita faham. Baik. Jadi persoalannya lah ni, hadis yang kita baca yang kedua ni, riwayat daripada ibnu Abbas. Ibnu Abbas, dia melihat dari jauh. Tonton kita pun kalau tengok tonton orang yang jaga istana raja ni kalau tonton ditanya Tiap-tiap orang lain cerita dia Satu istana raja besar tonton ditanya hak tu jaga pintu pagar masuk <coughs> Apa pandangan kamu tentang istana ni Apa yang jagat jaga pintu pagar dia kata apa Oh dia kata saya tak tahu lah tapi pintu pagar ni saja apa waktu dia kata agak 1.2 juta ni pintu pagang saya duduk tunggu berapa belas tahun dah ni harga satu poin berapa juta dia kata ni pintu pagar ni dalam tu saya tak tahulah berapa apa ada dalam tak tahulah tak tahulah tentu dia mereka duduk dalam itu andaian dia sebagai orang yang jaga pintu pagar tentu pergi tanya pula kawasan dia kerja mesti rumput dalam kawasan istana ni tanya dia pula kata oh dia kata padang dia saja pun kalau nak buat padang gof dia kata tujuh lubang Pasir saya dulu Biasa kerja padang bawah Dia kena Tujuh lubang dia kena. Eh Padang saja besak ni Dia kata dalam Tiap-tiap satu bilik Besak mana ke Dia kata Seronoklah orang aduk dalam Itu andaian Kawahat Misi Rumput Tuan-tuan Temp piti tanya Derebar dia pula Derebar ada cerita Macam-macam lagi pula Derebar lagi banyak rahsia Dia ada ulasan Sesuai dengan kedudukan dia Sebagai Derebar Yang tidak mungkin Kita ceritakan Bukan tentu Temp pitanya pula hak jadi tukang masak dalam istana pula. Dia ada cerita dia pula sesuai dengan kerja dia sebagai tukang masak. Dia lebih rapat dengan dalam tu pasal dia duduk dalam tu. Dia boleh melihat hubungan tuan rumah tu macam mana, dia boleh melihat semua dia boleh tengok keadaan suasana keluarga semua dia boleh tengok. Dia punya ulasan sudah tidak seperti penjaga pintu pagar. Dia punya ulasan sudah tidak seperti kawah misi rumput. Dia punya ulasan sudah tidak seperti kawahal yang jadi reba kaitan. Tak sama. Dan macam itulah. Kita tengok satu orang. Kita macam-macam tafsiran pada dia sesuai dengan kita. Kita mungkin tak pernah cakap dengan dia. Jadi kita macam-macam cerita kita hiburkan dia. Tapi orang yang duduk keliling dia hari-hari macam lain pula cerita dia. Bini dia cerita macam lain pula maka orang yang lebih rapat itu cerita lebih sahih berbanding dengan orang jauh kerana orang jauh itu tafsirannya itu belum tentu sahih dia nak telet macam Norsalam pula nampak orang jauh ni tafsiran dia belum tentu sahih pasal kita hanya suka ke luar kita akan nampak menyombong dia ni. tapi tanya orang yang rapat dengan dia dia kata oh payahlah nak cari orang yang jadi cukup baik pula Tafsiran kita yang jauh, dengan tafsiran kawan yang dekat dia, jauh berbeza. Aku Raaf, Nabi panggil dia, Aku tolong, biar Abang kat dia ni, kata, Aku nak ambil dia buat sini. Tentu Nabi ada cerita lebih dekat dia. Berbanding dengan ibnu Abbas yang dalam kes ini. ibnu Abbas ni rapat dengan Nabi. Tapi dalam kes ini, dia tak duduk dalam... Dalam orang yang dipilih untuk fikir berbicara dengan Maimunah. Maka dia melihat dari jauh, dia kata, Nabi melikah dengan Maimunah. Sedangkan kami on the way Nabi buat haji. Nabi ni rasanya adalah ikhrab lah ni. Begitu dia punya tafsirannya. Baik, kata Imam At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah. Dan bermula ini hadis, Hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi tengah daripada ahli Al almi. Dan dengan dia berkata Sufyan Al-Tawri dan Ahlil Kufar. Kemudian berkata Abu Isa Al-Tirmizi lagi. Dan telah bersalahan ulama pada berkahwin Nabi SAW akan maimunah itu. Kerana bahawasanya Nabi SAW berkahwin dengan dia dalam perjalanan ke Mekah. Akhirnya, Imam Al-Tirmizi dia nak hurai benda ni. Pasti ada dua hadis yang nampak macam bercanggah. Nampak macam bercanggah. Sebenarnya tak bercanggah. Nampak macam bercanggah. Satu orang kata Nabi belum ihram. Satu orang kata Nabi sudah ihram. Nampak macam bercanggah. At-Sirmizi cuba nak hurai benda ini. Dia kata pokok pangkalnya ialah Nabi kahwin dengan Maimunah dalam perjalanan Nabi ke Mekah. Itu fakta yang semua orang mengaku. <tuh> Maka kata setengah mereka itu berkahwin Nabi akan dia tiada ia di dalam ihram. Abu Raffahtari. Nabi menikah dengan Maimunah sedangkan Nabi belum ihram lagi. Dan zahir pekerjaan kahwinnya padahal ia ikhram. Sedangkan zahir nampak macam Nabi sudah dalam ikhram. Ini kata siapa? Ibnu Abbas punya kata. Dia jadi dua benda yang kontradik. Nampak bercanggah di antara satu sama lain. Kemudian membangun Nabi akan satu kubah. Lepas kahwin pula Nabi terweb pasang satu kemah kecil akan jadi tempat dulunya nabi dengan siti maimunah itu. Kemudian nabi bersama dengan maimunah di dalam kemah itu. Enggak, Ayah ini pun orientalis dia enggak tahu. Ada kata ambo menikah-menikah sampai tak dan. Kata juga. Kan? Kata juga. Tu dia tak pernah di baca kitab, ha, kita baca di kelang lama dulu lagi. Tentu ingat. Ha? Kitablah kita baca di kelang lama dulu, Muhimmah fi ilmil hadis ni. Oh lagi kata? Kan ulama ulama yang besar-besar ni. Kita baca cerita daripada lagi kita takut. Ada yang bulan kosak. Masuk-masuk waktu jimak dulu. Baru buka puasa Dan kita baru baca di Masjid Sungai Rambai. Game tajam. Baru baca. Kiri eh, semayang jemaat. Apa dia kata? Dia kata dianjurkan pula. Dia kata bagi sesetengah orang. Dah bukan semua orang. Bagi sesetengah orang. Sebelum pergi semayang jemaat jimak dulu dengan isteri. Tujuannya apa? Supaya Semayang tak lagi khosyong. Kalau tidak, dia tak khosyong. Dia duduk kuesyong. Duduk Semayang, tempat terbuka. Budak-budak apa lah, lintas kot depan, dia jadi tak ketahuan Semayang. Jadi, hampir settle dulu dengan bini. Ha? Dah settle ni semua, Semayang tak lagi cukup cantik. Kita baru baca. Ini benda itu yang ramai yang benar ni. Dan ini tidak boleh dijadikan satu, apa kita kata, satu point untuk kita nak jatuhkan Islam. Tak boleh. Bahkan Nabi SAW sendiri kata, Nabi kata bagi setengah orang. Ini bukan anjuran kepada semua orang tak? ni pakat pidemak lewat belakang lah. <tuh> Ini anjuran bagi setengah orang. Dia kata, bagi orang yang bagi dia nafsu ni kacau dia. Ada orang macam ni? Kan? Kan? Bagi kita yang normal ni tak tak lah. kan? Bagi orang yang ada sikit abnormal ni. kan? Bagi orang-orang yang macam ni. Hampir settle bang ni semua benda nak jadi kacau hang ni. Hampir settle bang dulu. Bukan dalam soal nafsu suami isteri saja, Bahkan dalam soal makan segalipun. Kalau kita duduk di masjid ni masuk waktu semua yang isyak. Sedangkan hidangan sudah pun dihidangkan. Syaraf menganjurkan supaya kita makan dulu. Sebab Pasir hakikat sembahyang itu ialah kosong. Dengan hidangan dah doa atuk dengan sini kita nak sembahyang. Ni mula lah surah kalau aku nak lupa satu macam. Bukanlah dia ni kebulong sangat Nabi makan. Tapi benda tu mengganggu. Tak banyak sikit ada mengganggu ya. Eh. Kan? Imam ni takbir Allahu Akbar. Habis baca-baca nak baca surah. Baca. Baru baca sikit ni. Ingatan dia apanya. Baru macam terlecah. Kabut. Karun lah. Tentang tak beza ke? Ada lintasan macam-macam ni. <tuh> semua orang kena Lintasan macam ni. Semua orang kena. Kan dia mai. Tak, tak tentu punca punya lintas. Kadang-kadang tengah duduk semaya. Teringat ni. Lampas ni aku nak kena pergi. Dia temai. Tu benda tu luang daripada semaya. Tapi. ya satu macam punya lintas. Makan angin kat kita dulu tu. Nanti dia tu jadi lupa rekaat. Lupa surah. Dan sebagainya. Maka. Syarak, dia menganjurkan Seberapa boleh Apa benda yang tak settle, di settle dulu Sebelum semaya Begitu Jadi Nabi SAW ada paksa eh, Apabila dia dalam perjalanan Nak pergi ke, ke Mekah Kerana nak buat haji, di pertengahan jalan Dia kahwin dengan Maimunah, kemudian buat satu Qemah dan Nabi settlekan satu urusan Di situ Padahalnya Nabi tiada ihram Iaitu di tempat yang bernama Saraf ini Abu Rafi yang cerita. Nabi belum da, belum berada dalam ihram. Dia kata masa Nabi kahwin tu. Bukti dia apa? Bukti dia selepas itu Nabi jima isteri dia. Takkan Nabi tak tahu kata jima ni bukan sahaja merosakkan ibadat haji, bahkan mewajibkan kita kena apa? Kena fidyah seekor unta. Nabi duk abang korang takkan dia tak tahu benda ni Maka ini menunjukkan Nabi pada masa tu Belum lagi berada di dalam ikhram Itu hujah yang diberikan oleh Abu Rasai Yang juga dipegang oleh Imam Syafi'i Dan majoriti ulama' Begitu Baik Dan benda tu berlaku di tempat yang bernama Saraf Dia kata lebih kurang 10 mil Daripada Mekah 10 mil lebih kurang 10 kilometer Daripada Mekah Ha, tempat yang berlaku Nabi kahwin ni adalah tempat yang bernama Saraf Begitu Baik maka Saraf itu ialah di jalan maka ha, Perjalanan nak pergi ke Mekah kita akan lintas satu tempat bernama Saraf Dan kemudiannya mati maimunah di tempat yang bernama Saraf itu Maimunah yang Nabi kahwin di Saraf ini Maimunah yang Nabi kahwin di situ Kemudian Nabi jimah dia di situ Maimunah kemertiannya, kemertiannya bukan lepas pada sutra yang mati. Haa, ni kita, oh, pilih ubat salah, fahamlah, betul pula. Ni dia punya, dia pegang mulut pula. Eh, apa ni sampai mati-mati? <laughs> Dah ni, ni, dia kitab ni dia, dia sambung sekali. Tapi bukan mati dandan. Kementiannya, kemertiannya, kemertiannya maksud tak tahu berapa lama selepas itulah. Kemudiannya mati Maimunah di tempat yang bernama Saraf itu juga. Saja Allah nak takdirkan begitu. Dia jumpa Nabi di situ. Dia kahwin dengan Nabi di situ. Dan pertama kali Nabi bersama dengan dia di situ. Dan Allah takdirkan dia mati juga di situ. Di Saraf itu. Yang ni, di tempat Nabi membangunkan tempat dukhulnya dengan dia. Tempat Nabi pertama kali bersama dengan dia. Maka, ditanam Maimunah itu, di Saraf itu juga. Dan dia pun dikebumikan di situ juga. Tengok-tengok. Islam, zaman Nabi Kita cerita dulu zaman Selina Abu Bakar Afsidri, Kan, Selina Abu Bakar mati Sebaik-baik saja masuk waktu Waktu malam Isnin malam selasa Selina Abu Bakar mati Bila mati selepas maghrib, dia meninggal dunia Dia dikebumikan Sebelum subuh Ini ajaran Islam Islam tak mahu duk tahu lama-lama mayat Islam tak mahu Gat, buat apa ada taruh sampai sehari semalam tu ada di rumah nak tunggu orang-orang ni main tengok apa tengok pun bukan boleh buat apa dah tentu ada. kita orang mati ni kita hanya boleh doa je kita hanya boleh doa je kot kata kita main ni jadi tak nak jadi apa dah anak balik anak tak balik sama je anak ni kalau nak balik balik masa orang tua ni duduk hidup duduk sihat masa dia sakit masa tu nak balik balik ziarah bawa apa pun masa tu dah mati yang balik dah oh, ya, buat apa Cerita dia mati, segerakan perkebumian. Itu yang terbaik. Bahkan, isteri Nabi Maimunah meninggal di saraf. Simpan di situ. Dah, saya sebut di Masjid seberang jaya baru ni kan. Macam mana dalam masyarakat kita ni mati dan mereka nunggu balik. Tak sah, kita mendera mayat. Kalau mayat tu boleh bangkit bercakap, dia bangkit marah kita. Betapa sakitnya dia. Dengan kerana keputusan yang kita buat ni, betapa sakitnya dia. Ha, tak mahu macam tu. Baik. So dia kata Maimunah ni dikebumikan di tempat yang bernama masyarakat itu juga. Masalah. Nikah orang ihram apa hukum pada sekalian mazhab? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini satu cawangan pada sekalian mazhab ulama' pada nikah orang yang dalam ihram. Sesungguhnya telah kami sebutkan bahawasanya mazhab kita. Yang mazhab syfieh. Tiada sah kahwin orang yang ihram itu. Dan tiada sah menikahkan orang lain. Dan dengan dialah berkata jumhur ulama' daripada sahabat Nabi Tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Wallahu a'lam. Sampai habis itu pun dia dulu abang yang pula. Dan nah, abang kata, tak boleh. Cerita dia dalam ikhraf, tak boleh kahwin dan tak boleh bagi kahwin orang. Dan tidak boleh jadi saksi dan tidak boleh jadi wani, tidak boleh. Sebarang benda yang berkaitan dengan kahwin, tidak boleh. Semasa dia dalam ikhraf. Begitu lepas ni tajuk dia bab maja'a fi akhli saib lil muhrid saya tak tahu sama ada dia perlu dibaca ataupun tidak <tuh> tajuk ni dia nak cerita tentang hukum kita makan daging binatang buruan sedangkan kita di dalam ikhra zaman kita lah tak ada lah binatang buruan ni tak ada lah cuma dia nak abang ke kita kalau sekiranya ada binatang buruan ni katalah ada Ijang ke apa kasikong, ha? Ada orang pergi buru Menatang tu Dapatkan dia Semelih apa semua Dia buat masakan Main hidang kita Sedangkan kita adalah Ehrah Boleh tak boleh kita makan daging tu Dia nak habang-habang So dia nak beritahu ke kita Kata boleh Boleh makan Dengan syarat Bukan kita yang memburu Satu Yang kedua Orang yang pi memburu tu pun Tidak berniat pi memburu tu kerana Nak bagi kita makan Maka binatang itu boleh kita makan. Tapi kalau kita dalam ikhram, kita tak pergi buru, kita habang berkata kau ni, Han tolong saya, pergi tangkap kijang tu, mai kau pasang nak makan. Kita tak boleh makan. Kerana tujuan ni kita suruh dia pergi Dia nak habang yang suruh dia dalam bab ni. Saya rasa tak perlu baca. Lah. Eh? Lepas ni insya Allah, saya <coughs> <coughs> tanda setiap bulan depan, mai tak boleh cari dah. paling kita pi muka surat 103 terlebih. 103 dia kata ba' majaa' fi duhul nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah nahar. Cerita kata nabi bila dia nak pi buat haji, dia masuk ke kota Mekah pada waktu siang. Begitu. Enggak, okay. masuk dalam kota Mekah tu nabi masuk pada waktu siang masuk Mekah. Kita akan start baca di situ insya-Allah. Lepas itu dia akan terus sambung cerita bila kita sampai di sana, kita masuk-masuk dalam kompleks Masjidil Haram itu kita nampak Ka'bah. Bila kita nampak Ka'bah itu boleh tak boleh kita angkat tangan baca doa. Boleh ke tak boleh? Ini benda-benda ni semua tentu. Kalau kita tahu, jadi ibadat kita bila pergi ke sana ni kita rasa puas hati. Kita puas kita tak ikut orang itu yang yang penting kita buat bukan kerana ikut orang kita tahu kita sampai Mekah U kita sampai subuh di airport Jeddah daripada Jeddah naik baj masuk ke Mekah kita masuk siang kita dah ingat dah dalam hati kita ingat apa? Nabi SAW bila nak main buat haji Nabi masuk dalam Mekah waktu siang kita terus niat aku masuk waktu siang ni aku nak ikut sunnah Nabi pahala dah dapat pahala dah dapat bila kita sampai di Mekah, masuk, kita check-in hotel, letak bag apa semua, elok-elok, kita turun. Kita turun untuk nak buat, apa nama, nak tahlul daripada umrah. Dan kita nak turun, nak tawaf, kemudian nak sa'i, kemudian nak potong rambut sikit. Bila kita turun tu, kita parking kasut kita, kita duduk masuk tu, duduk masuk, duduk, duduk nampak bangunan Ka'bah Ka tu daripada sedikit nampak kawasan batu-batu pat sagi tu makin makin nampak-makin nampak sampai nampak kongbok lawat sebiji kongbok tu ada depan kita. Apa perlu kita buat masa tu? Kalau kita tahu, jadi kita buat ni daripada mula sampai ni, kita buat tu kita tahu ni aku buat macam mana Nabi buat dulu pasal apa? pasal aku mengaji pula ni cantik tu kan? Bila kita habis umrah kita, kalau pergi buat umrah. Kalau kita nak pergi buat haji, haji tamakam. Kita habis umrah nak tunggu musyik haji pun, kita nampak benda kita nak buat. Bila kita komplit semua ibadat ni, kita balik hatilah tamak. Kita rasa, Alhamdulillah, aku buat haji ni, aku buat hati betul. Sebab apa? Kita cukup benda sebelum kita pergi ke Mekah. Sebab apa? Nabi kata terang-terang benda ni, kan? Khudu'ani manasi kakum. Nabi kata ambil daripada aku tentang ibadat haji kamu Maksud dia apa? Nabi kata strictly ikut macam mana aku buat dalam ibadat haji kamu kita tak mahu duduk cempera, ikut mutawif bawa sekali lagi ikut budak Indonesia bawa sekali lagi, kita tak tahu kita tak nampak benda apa kita nak buat kita main turun saja orang yang katuk, bintu Allah, jom, jom, jom, nak turun kita pun ke dalam tak syok lah betul tak kita balik ni, kita rasa galat Kita bila rumah yang mengaji, duduk dengar pula Allah, lagu ni pula dah Aku lubat, boleh lah, dia duduk main lagu tu, tak siang Duduk main lagu tu, makna 2004, kena daftar lainnya Kan daftar SPR Kan? Daftar Haji lainnya Pergi pula, nak kenal Banyak orang macam tu, dia dah pergi sekali Dia balik, dia duduk rasa Kalau urut tu, dia rasa tak sempur Dia rasa berketui Dia rasa berseregai dia tak dilenat ha, jadi menjatuh. Jadi alangkah baiknya kita settle benda ni ikut macam mana yang Nabi tunjuk. Kita pergi sekali one shot kita buat kita balik ajisah. Begitu. Ha, penting tuan-tuan. Ha, bab ni penting kita belajar. Tak belajar tak tahu tuan-tuan. Dan banyak orang pun dia pakai habab-habab begitu aja. Dia pun tak berasaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kita tengok mana kita nak tahu? Kata lepas habis pawak tu, disonatkan suruh kita pergi dekat ka'abah. Tak dapat tangan di linding ka'abah. bubuh pipi kanan, bubuh pipi kiri. Mana kita nak tahu? Yang kita tahu, tidur bergayuk di situ tu tak bolehlah. Tak disoroklah tidur tu. Ayah mata palis di situ. Tak gila gue ambil sebut tangan, lap bola, kepak-kepak belalang mulut, tukar lah. Kan? Tapi buat macam mana yang ditunjukkan ni, ini, kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Maka dengan kerana tu tak kurang hak tidur mandi bawah pancuran mas tu. Kan, bila hujan aja renjo orang tu. Lebih pada black metal bagi menyeduk renjo. Kan itulah biar kita nampak jelas ibadat yang kita nak buat. Semayang pun kita nampak jelas macam mana. Kita nak puasa pun kita nampak jelas. Kan, dalam soal ibadat haji umrah pun kita nampak jelas. Jadi kita tak mungkin dikelirukan oleh sesiapa. Sampai menduk cakap telah kabut, kita tahu. Ketika dia cakap, tak betul. Pada siapa? Ini dia. Berdasarkan keterangan ilmu, begini. Bukan macam yang dia cakap. Kita confident bila buat ibadah. Nah, Mudah-mudahan Allah berkati kita. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik itu silap saya. Ditangguhkan dengan sabbih kafarah dan al suratulah. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين نسلم رضي الله في آرك وتعالى عن ساداتنا وصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدي ويفي نعمه ويكافئ مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد ربيع ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا الجنان الله جمعنا جمعا مرغوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما و صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم